Badator u da iparen meisferiora, bero garaia da u da. usta garaia ere, jaien garaia ere izango da urten, eta azkena markaetan era gero eta argiagoan turisten garaia ere bada. Izan ere, urte osoan gero eta agerikoagoa den fenomeno honek, udandu zabalpen handiena. Miloika pertsonak, euren bizuetokia utzi, eta hondartza, mendi, festival, iri, eta barrerantza doaz Erromes. Gaur fenomeno hau izango dugu izpide. Zein da bere historia, zein dira bere eragin ekologiko eta sozialak, eta zein da bere etorkizuna? Augustia, gaur, austura metabolikoan. Gabon entzuleok. Gaur, gaik. Oso, interesgarri, potente, eta gainera, arira da torrena Horri da, hori da, hori da. udaren atetan gaudeta bai da. Denok abiltza hor, oporrak, estakite, edo prestatzen ja, ba, berandu da biltza noiek Edo, edo ya behin prestatuta, ba, oportara joeteko gogoekin Gogoekin, ezta Batzuk agian ja dauneko porrotan egongo dira, ere Hombre, dudari gabe eh, Bueno, batzuk jajun dira bai, Eta batzuk etorre dira, ere, bilboko, zentrotik, paseo txobate manezkero Horri bai da Eta... Bain bat izkuntzen txuten dira, eta ez dira <laughs> Lankiletor direlako na Ez, ez, ez Eta gaur, pues, ikizpide Turismo haukiko dugu, hain zuzen ere Eta horretarako Badakizue, entzule maiteok Guri, txapa gustatzen zaigula Hori, dago da izan arren ba... Bueno, orain dikaz dago da, aprovechatuko dugu Azkenengo hau egun hau Baina berdien dira. Uda edo ez guri chapa gustatzen zaigu. Asi que chaparekin asiko gara, eso dei. Hori da urte batxuka atxera egiten. hainbeste urte ez. Eh, bueno, asian egizan modernitatea baino lehen jasen bait bidai, edo esakitia turista deitu, haipatu ditzakegu. Estaba hor claro, odisea. Nondi dator, non dator turista. Claro, Hora, dibies, odisea nor ulises turista dela desan desan kegu. Igual esan... bidai organizatu bat irudio, crucero bat. Cruceroaren... Karo ez. Ilión era hor... Or... Etairo Santiago Covidea. Santiago Covidea egiten zuten hoeiek erdiaroan, eta de Rome turistak turista Turistak Turista claro. dira edo de Edo Aldrebes, es. Edo turistak que Rome ziren. Claro. Claro, eta Jerusalema da, es. Bye bye. Claro, edo la Meca, ¿no? En esta. Tocatzen da na, claro. Claro, la Meca Covidea es egin ber dutena. Ori ja, templarioak, es bueno, eh cruzadoak. Turistaatuak. <risa> Hori da, Béan, bueno, ez dugu hainbeste gingo, atxera, ez dugu Marco Polo ere, bueno, haipatu desakegu, esta, eta bele liburua Baina, bueno, ya modernitate ere egingo dugu salto, ez da Modernitatean azten delako garatzen edo hortika azten delako evoluzionatzen gaur egun ba, turismoaren fenomenoa deritzogun hau, ez da Eta nola azten da garatzen? Zeintzuk dira bideatzen direna? Bueno, aziran, klaro, lertu behar dugu, ba, ba, bideia txeko edo horrek ezin duela bideia tu. Gaur egun ere, turismoa masa fenomenoa ba da baina milioika eta milioika pertsonek berez munduko bizten gehiengoak ez du bidei atzen Oan, nortzuek bidei atzen dute ba, baldintza ekonomiko eta eta sozial konkretu batzuk dituzten oiek odan, aro modernoaren azieran, ba, nortzuek zeukaten bidei atzeko kapazitadea ba, nobleziak nobleziak, ez egoen nekazari bidaiaririk? aririk mm, agian egongo zen, baina ez da, ez da gure gara iraneldu, agian bueno, oiek izango zen, errome zebiltzanak edo herri herri igual historia kontatzen, ma, ma, do... claro. an, bidea, ba protoversolaria quedó. Claro. Ori exiren, Ez turistak. Hori da biekaske bidaiari vidaiarie zien, eurenogi vidaa, ba vidaiaren bidez egiten zuten, eta. Abers nobleziak, ba egiten zuela hori, ba, ba edo, bueno. egia da, nolaiteko justifikazioa emateko, egiten zuten vidaio hiei edo gran tour, deitzen hecho egiten oiei, ba bueno, euren txako haut kontitzen dutena zera, formakuntzarako bideai bat, ez da? Orduan hor, gomendatzen zuten, normainan joaten ziren tutore batekin, ba noble gazteak, ba igual, ba, ma sortzi urtekoak, edo goi urtekoak, edo danarakoa, tutore batekin, ja, eurek bisitatuko zuten herrialdeak esagutzen zituena, eta horra joaten ziren, ba, hainbat leku bisitatzen baina, bueno, apurrat gaur egun bizitatzen ditugun leku batzuetara zuetara ziren, ez da? Hau, bereziki Francis Baconek, badau liburu bat, off-travel, eta hori bat eitu zenbait gomendio, ba, gazte noble hau entzako, Europan zeharreko bidaio entzako, eta hor besteak beste gomendatzen ziren, ba. beste errealde batxutare joatea derakoan, ba, gororteak bizitatzea, eta ere nahiko gomendatzen kuriosoa, eta da... bueno, nahiko doltsua zen, ere gomendatzen zuela ejekusio publikoa bizitatzea ere joatea, ez da. <risa> eta hori zergatik, izan ziteken, bueno, ze gortena, bueno, ikusteko non antoleatzen zen herri ez, baino... Baina or... Bueno, ba, igual... Técnica es Verdiñá, que es Ejecución Público Tarakó. Claro, y de ella que era mateco, ¿eh? Orida, va. O sea, Claro, claro. Orf, amato, ahí, San Sena, Pedro, Andiaren, eh, y en Sena. Y, da ya, está, y de ella, hasta el román, ¿sabes? Orida, va. Holanda, a ti que ta regla, vea, y vi, Zala, ta suela, y, va, suela, y armada, va, potente, va, ¿eh? Orida, igual Ejecución Público Tarakó, era y de ella, Artuko suben... Erruxia o... arrakez dute behar hori. <laughs> Igual bera, kemango <que> zitu da, ne? <laughs> eh? Karo. <laughs> Eta hor, garai horretan, esan behar dugu, ba, Italiak nahiko faman dia zeukala, no, breziaen artean. Ya mazortzik garren bendean, ez zaten zen, ba, bueno, ez bazen hon, Italia bizitatu, ba, ezinela, ezen eukala benentako formakuntza egoki bat, ez da, bizitzari, ez kuntzanen parte kontzideratzen zen horietan hola bait, horrek distintibo sozial bat ematen zizun, ez da? Ba, zu egon basara bidei atzen, eta gaina Italia bizitatu baldin magozu, ya ba, bueno, ba, okazu, igual, hori egin ez duen beste baten estatusa, ez da? Claro, gainera, noble, na, ez noble bat noble bat estatusarekin ese duzein noble Hori da, hori da, igual beste batez zure titulo nobiliario bera dauka, baina zu haizu ni, egonaz bidei atzen, eta zu esaren Galaterra atera edo esaren Espainian atera edo dana alakotik, ez da Hor, esan behar da, ere, ya Ba, ikusteko apurbat, gero, agertuko den urrengo aktorea burgesia da, esta, baina horra, joan baina olen, zan barrua, ba, burguesiaren autore oso kutxun bat, ba, Adam Smithek, bere garaña, kritikatu zuela, hau. Zan zuela, ba, bueno, horrako bida joie, keiten, orik, la, ba, ora, gastea, que giten zeukatela zela, ba, biziora eramateko era gasteak eta bar, baina, gero zan behar da, hau, burgueson besala edo, berari, eskenien zioten tutore joatea, Ba, gaste noble batekin ba, Berakon hartu zuela eta hau eta hama billabete gonzela berare Europatik bidaiatzen ba, Noble honekin claro. bueno, claro, Kobraatuko zuen Ematen e, albizi y al fornizio Hori, esakiu, ha, mesmit, Horretan anituko zen baya, bueno. Eta ordo norti ba, ba, ba, bueno, ba, Noblesiaren ostean Baze klase sozial dator indartzu Europaren da munduan, ez da? Eh, langilleria ez Horendik ez Horendik ez, ez, ez. momentuz e, Baina burguesia ez, Burgesia, ja, etorrizen hor, ja, ez da Ba, industria irautzarekin Ba, zirautean Ingalaterran Eta Eskosian, nahiko ja, Masortzi garramendean baiaren, ja Azizena gertzen, eta ja, hogei mendea Ez, bueno, mendean garramendean, ja ba, Europa osoan, zehar, ez da Eta ja, burguesiaren Etorrearekin, ba, bidaiagoek Aztendiraren negozio bidultzen, nola baitez Horazten dira gertzen lehen bidai agentziak Tomaskuk bidai agentzia lehen gidak ere ba, gomendatzen, zelekutara joan zelekutara joan claro, informazio amateko herrialderen inguruan hori da, hori gonsen ere bidain naiko famatua gainera gainena Mark Twainek kontatu zuelako da lehen Bidaya, estatua tuetatik Europara, turisten Bidaya hor, ba, deitzen zionda Mark Twainek peregrinoak kontinente sarra, nero, ba, Kalibur ba, tori gondatzen, ez da? eta gara horretan ere, ba, bueno, bizitatzen tusten lekun naiko kuriosoak gaur egun eh, ba, normalen bizitatzen tusten balen nobleek, ejokuzio publikoak ikusten bazitusten, ja, burguesia apura refinatuagoa zen eta, ja, ba, joten ziren zuzenan morgera ah, ja, hilako ikustera, ja aurrezen zuten erena okopartea zen ziren ziren ziren, eta, ah. ba, morgeak bizitatzen <laughs> ziren, hor marktua ikontatzen duzen gana, egon ziren hor e, Italia morge batean ah. baina <laughs> zer zergatik edo ezin maz Bueno, ba, gaur egun jendea zo gaiti doa Estakit, ba, gero, gero komentatuko doberi gaur egun go birai kuriozoren bat, ez? Ba. Bai, bueno, bai, egia da, da. No, bueno, berzia, ba, ba, morge bat ez, Na, gorpu, gorpu bat ikustera, zin, bai Hori da, ba bai, Bueno, marat bueno, ba, toien kontatzen zuen zelan Horko hiri horretako biztanak ere joaten ziren batzuk arratsaldea pasatzena Morge da, ba, gaur egun zinemana zazen bezala ba, Bueno, bueno fre, fresko hartzera, ez Bai, bai, bai Eta beste leku naiko kuriozobat Estolderietara era yo ten si en hor. Ba, esto deria que cantidad ikusten dugu, ba, usaimena hizi uh, gozatzen zutera. Uh -huh. Miragoa bueno, gutana, no bueno. da, esto deria. Bueno, abregun esto deria de Roma Tarracba dira atractivo turistico potente bat. Bai, bai. Ba eh, bueno, claro, Roma Tarracira. <laughs> Pariseko esto deria ga ah, dizu yeah. teknikos o. Ja. Yeah. Umen nagarraia diren eta. Eta gero burguesiaren etorrearekin Caro, ikusi genuen ja noblesia, sentitu sena purba de San no, Juan. Joia boi ser. Orain arte guk bakarri bida etzen genuen, orain bat horia besteien debat, claro. ja hori taudo añora si sen, bereiz ketagiten. Ba, bidaiariak eta turistak. Hmm. Ja 19. mende maian ja, beriez hori, ja baude artikulua ketezen. Ja enkao lengua bidaiariak siere eta goren turistek ari diren gustia suntitzen, ez? Bateke ez atendu sen lan len e, liburu bat dago idatzita 20. mende asieran. Eh, de la vida ya garai honetan irurogei garren amarcadaren reminiscentziak claro, gaur egungo no experienciarekin comparatuz o sea claro. ya, garai honetan ikuztengo no ya se han badado nostalgia hasta ojo lengo irurogei garren amarcan hor bai bideiatu esela hondo turistari gabe benetan leku lekuak hor natural asíren claro. típicoak está venetako esencia hori da bestate que se atendu seran eh, europako Udatiarren lekuak suitza, Xanikusien turistez eh inundatuta, ez da. Turistes gaineska. Da hori kritika egiten saio horre trenari, zan trenak pakete moduan dela bideia txatea batean, ez da. Orain ikusten dagoen gaur egun oso tipikoa den hori, ez da. Jarra la bai. Bai, ba, jobe, lengo turist benetako bidaiek, ez da ez es gaur egun jende adora. Edose lekutara, ez da. Rekusio publiko tagindua sertan jende adora. Morguera. Se klase mota da hori Eze horrek ez dauka Ez, ez da berdina, ez da berdina. Horri da, horri da, Hori da Hori da Hauek nahi duute Burga esabena duute Uste dute gure maian daudelea Baina Berdindun dora bideatzen duten dute Ezingo dirainoiz Ezan Benetako bidaiariak ez da Ezingo dute Ezan ikusi dutela exekuzio publiko bat horri... Ja gara jo horretan Ere esaten zen ba, Britania Rakatzeren zen Britania guztia Que horren burua Zaitzen zera deitzen bidaiari ba, ez da Ez da ki Balconi nahiak gara jo horretan ba, Zegoen edo baina du dibe, Eta bueno, ya, haur, ba, bueno, burrokezia dionzen ere bereku hartzen bidaietan, ez da Baina, hau ez da azken klase soziala turismoa egiteran imatu dena, ez da Ez, es, ez, es, esango nuke gaur egun ez de la beharrezkoa burgesa izatea, ez, bidaieteko Desente oro kortu da, ez da Izanen langiaren hainbat kapa, ez da, bereziki herrialde centro imperiareizten eta asidina bidaiatzen, eta, bueno, gero eta gero eta bidaiari gehiago dago, beraz, horrek esan edu eta klase sozial zabalagoetara ailegatzen dela. Bueno, es que se la komiña egindute, horze no po, dintako porra, que es? Karo, karo, karo, orain dekuak, ya masifika duta da guztia. Es. Claro. es que hori da, ere komentatu berzen, bidea jatzeko alde batetik behar dena da? dirua ba, a, es, eh, ba, bueno, bidea jatzeko bere kostu adietu, baina gero beste alde ere behar da? Denbora, es da? Claro. Es que haran, karo, emere txigarren mendearen asiera, no, bueno, pentsa desagun lehen agoeren ekasari batek, claro, esin zuen bere, bere lurra Ose, hori zen bere, bere bizitzeko lurra ez da edo behar bereak. abereak. Talangiek ere, ba, bueno, paseten zuten eguna fabrikan, igual, ba, denbora bola lidera usten zieten eh, mesatara joateko, edo dan baina, ba, no, ontsi ziren ella, atera bai. hortik, ez da? Baina, ya, hasi batenea, merezik garren bendean, eta bereziko gehiagaren bendean, hasi ziren ordeindutako porraka gertzen, ez da? Lehenengo, ba, frantzian 10, 10.000 da, berreta mazortzian ja, funtzionari eh, opor egun batzuk esarri ziren. Kaskare, funtzionari, ba, Hori da, gaina frantzian errepublikan, ma funtzionaria dira errepublikaren ardatz oso importante. Nardatzen, legrander mantentzeko, ez da, nabarrako programen mantentzen komendatu duguna. Eta gero Alemanian, ba, bueno, Bismarcken reformen ondorioz, ba, hor, sozialistak eh, usatzeko, edo langiak sozialismotik usatzeko, ipin ipinizituen erreformen artean ere, asizen edatzen, ba, horren dutako porrak, ez da, bueno, horrein di mila da sortzean, Eh, langilean ureko ilurogotaseiak Alemanian bat zituen opor orden duak. Beresiki hor salto handia edo eman zen eh, Frantzian eh, irugaran errepublikan, fronte popularra elduzenean bote dera 186an. Hor huda hori 186ko uda izan zen lehenengo huda nun langileak ukizituzten lauazteko opor orden duak Frantzian. Esta, eta hortik aurrera horera ya beresiki biga, eh, bigarren mundu gerraren ostean, asisten garraioaren ba, askunde esponentziara, bueno, turismoaren, askunde esponentziara hor bihurtu zein ja turismoa, bineetako masa fenomenoa. Hornoz, tartean ere, aldatu zen, e, ba, bai, turismoaren izaera, logiteko lekuak, e, emiretzi mendean den amaieran, eta jau garren mendean, nahi bezasizen, kampiña, ez da, ja, nahiko, ba, horrik usten zen, ba, ingerso, ba, ere... Ba, Bidaiak albidetzeko. Eski pentsatu behar dugu hor onarri bat behar dela bidaiatzeko. Haze, gauza bada eukitza denbora eta dirua, baino karo, nora zoaz. Hori da, hori da, alde bat dikaruguk. Hemen egin dugu rekorregio historikoa osorokorra, eskene, klaro. Albidetzeko, gero eta kapasabalagoak bidaiatzea zuk oso ondozan duzun moduan horre onarri materialuat dauka. Zuke pentsa desaguna, amase garramendea hor bidaiatzeko Bailbotik ja, Madriera joatea Kristolako ja, odisea basen, igual egunak behar zen dituen. Gaur egun berriz ba, ba bueno, hiendasko que gatzen da ez dago gola habia dolandia, eta terrenak bost ordu iraute dituela, bueno. Kara. Edo, habia iesegona zara ordubetean. Esta daudan marxek esaten zuena eh, bueno, gazteraz daukaz zita, edo eh, lurranen espazioaren anikilazioa denboraren bidez. Eta ikusten dugu, ba, eh, balia bidez tehnikoak garatzen doazen einean Eta noski, kontuan hartuta hor horere, ba, bueno, erregai fosillen eh, existentzia, es? Horreka albietzen du, ba, distantzia gero eta txikiago, es? Eta mundua, pentsatzen zen bat txikitu den, hemen etxik garen gaur egunera. Kari. Hor baker pentsatu bada, ba, eh, Julio Berne, que etxizu en novenla hori, es, La Vuelta al Mundo en 80 días, ba, bueno, gaurka, no? eh, gaur egun, bi egunetan, edo zen pertsona, nahi, koadiru, kieskero, eman dio saioke munduari... Bira ez da Bai, bueno, eta kasi-kasi, segun garraio bidea, gutxi agonbe bai Horri oh, da, bai, bai, bai, uki izkero jet pribao bat ba, segurazki egun batean emgin nalko duzu Bai, bai Iguan repostajeren bat, de, bueno, ez da ya hor Jet pribao duen mundua ez duazko di Ez du kontroleten ez eh? Eta hor zera, aipatu behar daba, hemen ez txigarremendean Bueno, aziraten amasuz txigarremendearen amaieran Lurrun makina, ja, garatu zen nahiko Lurrun makina egoki bat James batek bereziki Eta hori hasizen ja aplikatzen bagarra iorako, apurba beranduago. Alde batetik, itxasontxietan, ja, belauntziak joan ziren alderatzen. Eta lurrun makina bidez, zebitzaten barkoak hasiren pintzen kan hor pentsatu behar dugu. Ja ez daukola, ez daukosula dependentziarik aizearekiko, hor duan nahi duzuna mugutuan salenla. Eta bar, eta gero ere lurreko bideaiak laburtzeko, txerena hasizen garatzen. 1989 dago eta bostean, egin zen lehenengo bideaiarientzako linearen irekiera, Eta ordutik dutik izugarri joan da garatzen. Pentsa desagun, 1000 dago eta bosteko bidea jorretan, trena amairu kilometro ordura. Si joala Eta gaur egun, ba, bueno, trena run bat joan daiteke, ba, egun da, lauroge kilometro ordura, eta, ja, mundu maiako tren ariñenak, lauren da, kilometro orduko hori piko a hartu dezakela. Eta hor ikusten dugu zenan, ba, amar bider edo gehi bider ariñago joan gaitezken trenes. Eta gero noskire... Horrelako garraio bideak garatu baino lehenago, esaten da, bat azbeste e, Europako biztanleria ezala, bere bizitza osoan, bere erritik edo jaio hogei kilometro baino gehiago mugitzen. Horia, oh, yeah, bai. Hor, aztertzen baldin bada, diues, eskontzen... Ba, norekin eskontzen zen jendea, eta bar, ba, ikustatzen gehiengo bere erriko jendearekin edo, ondoko errikoekin, ez da. Claro, nekasaria baldin bazara, gehiengo nekasaria baldin bazan, da zuk esan lehen, lehen esan dutzuna nola mugituko zara e, gehiegi, ez, gurrunegi zure bizitokitik, nola utziko dituzu e, ba, lurrak zaindu gabe eta ba, landu gabe eta, karo, sa, eskatzen du lana Orla. bai, bai, jak gaur egun ekasarintzako bat zutan zaila da aldentzea, bapentsa desagun, gara jorretan, ez da Ba, gero, bueno, trenak eta balurumakina barkuetan, bai, txikitu zuten dintzantzia, baina gero, beste salto nahiko kualitatiko importante, izan zen, kotxearen zorrera, ez da? Zan zen, hameretzi garremenda maierain, karo, ba, prozesu luze bat. Gero, Henry Fordek, ba, Forde kompainiaren sortzaiak egin zuena produzioen maz aia sartu kotxearekin, eta da, nogei, hogeita margaran amarkadan estatu batuetan hasi zen horokortzen nahiko kotzea, eta aia, ja, Europara, Kotxeak, ba, bigarren mundu os gerraren ostean, ba, berrotamar garen amarkan inurrogei garen amarkan hazi zen e, ba, mazioki agertzen, ez da? Eta horere abiedurak baizugarri aldatu dira hazi erabaten kotxeak, ba, ogei kilometro orduko abiedura ukizizaken ogei garren mendea hazi eta gaur egun, bueno, berese, hartu aditu, ba, berreun kilometro orduko errez edozen kotzek baina, ba, muga normalen gotena ba, eunda ogei, eunda hmm. gotamar kilometroa orduetan, ez da, eta gero Claro, ni Navilemingarra, yo vida que hai baina ora azpian dagoen Makrogitura eh, macrogitura hoe que está, vaire, ba isugarri dira, comparatu ditzaun claro. 60 garren 190 garren marca da Edo gaur egungo. Gaur egungoekin está. Claro, autopistak Oria, Oria. Más que en finia garestiak dira. Bai, bai, bai, da xin da ere garapen tekniko andiba berda, errecurtxo pillo ator rapideratu. Claro, adibidez eh Alemanian, garatu zala hor e, bi mundu gerren arteko tartean e, autopista sarea. karo, Alemania herrialde oso beratza zan baina, adibidez, Espanya bezalako herrialde batean edo ja ez ditzagun nahi beste herrialde batzuk ez ineskoa zanpentsatzea autopista holako autopistetan hori da, maio, gotamar amarkan, zizien, Alemanian autopistak ma autopistak orokorotu arte berro gotamar urte baino gehiago pasatu behar izan zine bai, bai, bai eta gero, karo, kotxea, ere, baina bereziki gaur eguno masa turismonako asko erabiltzen den garraio bidea egazkina, hori esen zen askena garatzen, ez? Ja, bueno, ogei garren bendean mailean, jagun ziren zenbait esperimento baina bereziki bidai komertzialak ja hasi ziren bigarren mundu gerraren ostean, ez da? Eta ere, bueno abiadurak izugarrian ditu ziren baina egia da hor, kasu kurioso bat dela e, igual kontradibide bakarra edo normalan beti garraioa anindu da es e, kaso neta izango zen bidai hipersonikoena ba, izan zela e, frantxeako le concord eta bueno sovietar bat ere ba beste em, abioi bat zela uh -huh. em, ba bida jari arrunta oza sea, egaldi komertzialak egiten zituen egazkin bat Bye. eta soinuaren abiadura baino ariñago zijoana zeke hauregun abi, eh, abioi normalek normalan hartze dute bedera ziren kilometro orduin guruko abiadura maximo ez da Ba, honen, e, konkordak, eta sobietalatuzuneko eren ez du horatzen izena, tulip, tulipe, edo, holako zeu ze? Horrekatzen duen bimila kilometar duko, baina ogeiakako, abiaduna ez da. Eta, noletan? Baina, hau azkenean, ba, bueno, iruetamar garran amarkadan galatu ziren, baina ja ba... hogei garramendearen eh, amaiera edo hogei garramendea ziren, ja, bertan-berak galitu ziren, ba, kombustible gastu handia zeukaten lako karo Eta ez irakorrentagarria, korera ikusten dugu, bueno, garapen teknikoak ere bere mugak dituela, ez da. Errentagarritasuna, kaso enten. Hori da, eta bazkenan, ba, kombustible gaztua, eta bargeror, bai, egazk, zenbait egazkin militarre, korendik abide dura, handiagoak eh, hartu ditzakete, bai, ba. horria, ja, ba, rentabilidadak igual ez dauka daukain beste enbesteko inbeste. bizua. Gerra bat irabazteko, ba, or, nahi beste gaztatu alda, da. Eta egazkinan munduan ere, haipatu behar daba, low cost bidaiak azizila berezekin laureta margarren amarkadan, garatzen eta horrek asko ba, jitzi zuela bideiaren presio eta ere lagundu zuela ba, edapen horretan ez da egazkin Agian lehen egazkin bat artea oikoa san baino ez hainoikoa. Hori da, bereziki egazkin jenera bai ikusi dela askunde izugarria askenengo, bueno, esan unha marka eta bai askenengo urtetan ere ba, kendutako bi, du, bi urte hoiek askunde ba, izugarria eta ikusten da gero eta oroko orto goda goela ere, bez, klaseo sozial geuta zabaleagoetara karo, gaur egun ar arraroa da norbait ezagutzen azduena inoiz inoiz egazkin bat hartu hori da bereziki jende gaztearen artean eta bai kontu arraro da eta izatez gauza da batzutan ere merkeagoa dela egazkin ezbidaia txea baternez ba, edo inkluso autobuses baino askontan bai zenbait kasutan esta. eta eta kero hemen komentatu ditugu eh, kontu teknikoak eta zelan garapen teknikori behar den turismorako baina gero ere itzegin barra da Karo, batzutan ezeten da, turismoa industria badela ez da. Hori ezeten da, eta nik egin zanaren arte, uste, no? bueno, horrek esaukala esanka ez es buru, ez da. Nik uste nuen no hori el burua zela, gara, azkeran, industriak fama ona dauka. Eta ban zela, fama hon hori turismoarekin lotzea, ez? Turismoan industria lotzea. Baina orain, hau irratzea ja prestatzen, irakur nuen baliburu nahiko entesgarri bat, eta hor eh, markodera moke do, ezeten zuen berak bai, bere usteus, bai, turismoa industria bat zela gaina beraik esaten zuen, zela industria pesada ojo ze, egia esan, aztertzen maldin badugu turismoak daukon eragina lurraldean eta zerako infrastruktura behar den turismonako egia da, ba, ba fabrika handi batxuen maiera, eltzen dela erraz, erraz kutsa duran eta bai, eta ere espazioaren okupazioan pentsa desagun, ba, mediterraneako kostalde guztia, ba Beintzat, Espainian, Frantzian, bueno, Italian ere, ba, selako transformazio bizizan duen, ez da? Selako macroeraikina dauden, sen bateko erabili arabeli dena, sen burdina, ez? Bueno, sacrificatu aizan da, kostaldea turismoaren altarean, praktikamente. Hori eta, erabat transformatu da. Edo gore aztetxe mandin ba, hainbat autobide, adibiz, ba, bueno, Pirineotako autobidea eraiki da, ba, turismo dako. Erabat, ez, edo, aereportuak. Edo ere aztetxe badugu, Narián seo ser, es dena inbeste nabaritzena denain pisutzoa, baina bueno, oso evidente da de nada, transformazioa, Turismoaren bidez es. Ikus te eh, Europako hiri bereziki turistikoen zentroa erabat altatzen ari da. Bueno, es gara Europa. Humedar, eh? Bilbo Bilbao Divide, Bilbao Vera. Bai, bai, Bilbao Vera iputu, bueno, Europa Dago esan o sea, xa edo nada, Bilboko zentroa eta Abzadameko zentroa do ba duela goiu urte baina asko zantzeko direla, ez. ikusten dugu goro korrean eh, ba mundu bueno, ni ke son erresalesandute Europa, ba igual Europako iriak gehiago lago esa autentidualako. Bueno, esa autentidual en Bagarra direlako, baina ba orokoen ikusten duguna gero ta zantzekoak dira eta hori da turismoaren eragina ere, ba urbanismoen eta bares eta bueno, ikusten mozena, senban milaka pertsona ere ba mugitu behar diren euren etxeetatik, ba ba turismoaren ondorioa da. Está egiada hor igual ikuse sinagoadela, es de la hayn evidente, es askenan ba, kostal dela baldin bagoz, eta ikusten badugu, bat dugu, piloat blokera ikituzte laur, edo piloat txalet, ba, eta ez dela inor bizi, e, udan salbu, es, ba, or, oso bidenta da, ba, da, turismoak eragindu en transformazioa. Baina erietako zentroetan ere, e, ba, antzeko prozesu bat edo gertatu da. Zorduan ikusten dugu turismoa, bai, oso oso territoria ter ter izatu dela, batzutan badiru izu, oso erabstraktoa dela, baina individualean, igual ez da, inbeste ikusten bere eragina. Baina fenomeno moduan, e, aldaketa oso sakonak eragin eragindituela lurraldean, ez da. Bai, hor egia da, karo, azkenean sortzen direla, ez, turistentzako sonaldeak, zonaldeak, baina gero, zonalderik, bai, juten dira a, nolabait zabaltzen, ez? Oza, sea, azkenean, turiste beti bilatzen du, ba, bitxia dena, ez, berezia dena. Hori da, lehen ez zaten genuen moduan, karon, ja noblesiarekin azieran, ez, karo, zuk turismoaren bidez, beti bilatzen duzu, ba, zehozer desberdinan, ba, bereziko zaituena beste batzuetatik ez. Gaur eguna daibidez hori, abioi bat hartzea, ba, ez dizu ōorik esan, ojo, ez uke abioi hartu zuzu, eh, ahibala. Horrek Or, ez dizu estatus soziala bat, handiago bate mango, es, baina gian, ba, joatea, ba, destino horra oso kurioso batera, es, ba, pentsa desa unba, Zilanka, edo, Tailandia, edo, karo, beti joan mazain, no, batzen, zaigua zuzara lehenengo horra joate, baina gero beste atxulli horra doaz, masifikatzen da, oda, bueno, beti joan mazara hor, bakarra ramaigade bat da, ez, danoski hor, bat, dirua daukatenek, bakapazitadean diagoa daukate. Ba, igual, joateko alaskara helikoptero batean, ba, botatzen helikopterotik eskiatzen, eta, hori, ba, hori ba, egia zan horraeltzea. Ba, Zaila da, orde, e, edo norek esintu. Mutu guztiak esintzaitu imitatu, es? ez, ez, ez? Eta, karo, honek guzti, guztiak, argi dago, badakala ondorio ekologiko bat, ez? Hori da, bai, ondorio ekologiko, ba... Ba, nahiko nabarmenak, ez lehen ja komentatu dugu ba, meditarren eta bar, hainbaldekutan zelako ondorio zuzenak eta oso bizualak dituen, ezta? Baina, eba, ditu ondorio, ba, igualez hain bizualak. Adibes, bueno, ba, zeobi emisio izugarriak eragiten ditu turismoak, ezta? Alde batetik, ba, garraioan, gero azpiegituran, eta bar eta kalkulatzen da gaur egun, mundu maiako zeobi emisio neuneko sortzia turismoak eragin duela, eta gainera, karo, Ez pedo da, 2000 gota mosterako, emisioek euneko gota amar egiteak gora. Oban pentsa desago, mono, teorian, emisioak berantzaino berdiler, ez da, klima larri aldiari aurregiteko, ba, turismoaren emisioak, aurre ikusten da, bueno, gora eta gora joango direnla, ez da. Eta beste kontu bat, agian gu ez galena oso konsient, ez da, zeku komunera soa, ez da, ireki, eta hor, urateratzen da, ez da. Baina, karo, uratzean, uragertzeko prozesu urrenatzean, ba, ez Ba, espigiturak eta, bueno, eta ere baldintza egokibatzuk daude, ez? Eta turismak ere hain baldekutan, ba, urkontzumo oso handia egiten du. Claro. Egin da yeah. maia globalean, agien ez dela handia, ba, egitxera kalkulatzena, eguneko bata edo ere egiten duela, nik datu bimila garren urtekoak aurkitutu dut. Ezan behar da, datuak erokitxas dela oso horre saurari buruz. Kar horre, ba, ez da izkoki saia delako turismoak ere egiten duen gastua eta, bueno, agian igual ere, ez de lako askorik interesatzen, ez? eta gainera bara asko daude hori da, turistak horturistak pentsatzen kontsumitzen duela, igual hoteleak kontsumitzen duela, errez, kuantifikatu daitekez maa, gero igual, ba, piztina batera badoa, edo, karo, igual piztina hori ere ikidea hori ere kontabilizatu behar da claro. gero janarian ere, ez da, janarian pentsatzen ba, fruta, frutak baraskiak askotan hori ureztatu behar izan da, gehienetan gaur egun horrek ere koste hidriko bat dauka. Agian ez zuzauden leku horretan, baina bai, beste lekuatean edo edariak, barrefreskoak, e, ba, edo, edo edari alkolikok, bare, urkontzuma bat daukat, erropak. Ezkeran ez que urkontzuma denan dago. Hori, haurduan saia da kuantifikatzen ez da. Baina bai, egin dira e, zenbait ikerketa, bai, leku oso turistikotan, eta gainera estrez hidriko handia daukatenak, ba, besteak beste barbadoz, txipre eta maltan, kalekulatu da, gizik gara, hur uneko sortzia edo turiste turistentzako dela, ez da, pentsa desagun kanu hauek, huarteak direla nun, ba ez dagoen, e, baliabide idiriko handirik, Orduan ikusten du horrelako lekuetan, ba badela nahiko importantea ur kontsumoa ez da Hombre, Malta, ezaguna da mediterraneoko garroka bezala, ozak eh? bai, horrek ja bai, imaginatu ezak egu hor ez da eh... Ba, bai, ura soberan Ez, da. Ez, ez da biltzat e egiten. Eta aurari buruz egiten, ere, bueno, ba, itsasoan gero eta hoikoagoa bi bihurtzen ari den bideiatzeko era bat, ba, crucero na. Da, está. Eta oh, cruceroa ke? Eh? Hemen beba, hemen digertu badago atrakadero bat. Bai, getxon bada horre em haibat cruzeron txako, eta hor ba, ba, askotan ikusten dira cruzeroak, bueno, bi urtetan hor nola aiteko trehuagonda, baina orain ja bueltatu dira, ezta? Eta esan behar da, hauek, ba, izugaresko ondorio ekologikoak dituztela Ez esan, ez es nuke esango Adibidez, transport and environment taldeak egindako dako ikerketaren alabera eh, sufre dióxidoaren emisioak emisioak eh, Carnival Corporationena, hau dela crucero kompainia bat Europan eta ibiltzen dena, da, Europa oso kokotzena, baino amar bider handiagoa. Entzela, ezagun, eta gero, Royal Caribbean, beste enpresa matena, lau bider handiagoa. Hortan, e, sufre dióxido hau, esan behar du, hau ez da, berote efektuko gasa, baina hau da, osasunerako oso kaltegarria den gas bat, ez da. Ba, ba, gero, eragiten dituena, partikula hauek, gaixotasunak, ba, biriketan, eta, ba, Osa, ez dira, eta Europako crucero danak, Dira, bi kompañea. Hori da, bi kompañea especifico, ba, oiek, eh, uropa meiako, kotxe flota osoak, baino eh, ba, emisio handiagoak eragiten ditu. Eurreo pandau dela, eh, berreundairu eroge milioi kotxe, guzti gara vera, orida. pues guzti kotxe guzti oiek, baño, ge, joder. Gero, seo bi emisioak, ba, es dira, en handiak, hori datu egia izan dut aurkitu, ba, o pasiade handia dago honen inguruan, baina gero honek ereragiten du, ba, eh, bueno, azkenan kenan barkoa okeitu bo te bota ha inbasaboritza zorra horrek ere ondorio ekologikoak ditu bai, gero, gero petrolio kontzuma fuela galtzen dute bai hor itxasoa zuzenea, o botatzen den fuel hori es hori da ordan ondorio ba, ba oso nabarmen ditu, hor benecia nadie se ya uste dut mugatu tela se eh? ari senere bueno hor ondorio sis, sismikoak a que osio irian eragiten zuen eh, badian hainbeste eh, kruzero egoteak eta ba Baina, bueno, esan behar dugu Crucero en Europako Ba, lobbyak edo esan duela ba, Informeago que surradela, teabroek oso Komprometitut dut dut dela Ingurugiloarekin Ingurugiloarekin, ez da dela... e, e, in esta. Claro, e, Es que nik esindut ezer imagineatu Ekologikoagoa Estakize ba, matmilla pertsona sartzea hor itsasontzi erraldoi batean Eta egitea bidai bat e, Dena biciorekin hori alcohola alcohola bai bueno e, eukin da be bai grilekuak es e, oh, yeah. e, zea, itxasontziaren barruan eta pues actividades no o sea bacanal batzuk antolatzea itxasu erdian hori <laughs> super ecológico hori da guri de la justicia co friendly da gutuen da gutxi claro bueno direla aisearekin claro eta gainera pajita que usted te la dice ba bambuko pajita igual claro tustela, bueno, ya, mare, está. Bueno, ya, nebren, ya está bueno el ya está Argia, ez Terrible. Eta, nora doaz itasoentzi hauek? Zeintzuk dira destinoak? Karo, orain lehen... lehenengo tamen, igual, komentatu behar dugu, ose, asko aipatu dugu, eh, turismo puru asko asidela, ma egual zifrak botaz, claro. ikusiko da erargia gogan, ez. Ba, mila behetzion da perro, eta marrean, nazioarteko turistak ziren, ogo eta bost, koma milioi. Ba, mundu osoan, errealde batetik estera, joan ziren turistak, ez da. Ja, mila behetzion da irurogeta bederatzi milioi. Mila etxendan ja berreunda lau. Eta bimila amazortzian ja mila laureun milioi turista egon ziren orduan. Mila etxendan berrogeta marretik gaur egunera berrogeta margaitik biderkatu da nazioarteko turistako pulba, ez da? Ikaragarria. Laguntzen gaitu lertzen bat, zelako... fenomenoa den. Eta horreina, galet du diazu zer realdetara duazen giden bat, da? enengo datuen arabera bi e, mila heeretzan da, datua dauden azkenengo urtea se bi.000i bueno, eta bi.000 bota turismoko urte bereziak izan ziren ba, Pandemiak eragindako muruzkiten ondorioz bi ba, .000 emeretzan Frantzia izan zen herrialde e, bisitatena ba, Grande hori ezaguttzeko azez Lauro eta deratzi milioi turista joan ziren horra bigarrena Espaina lauro eta hiru milioi turistarekin hiruarna estatutuak gerotzinana, eta bost, eh, bosteko podioin morretan Italia esango zen asken ingoa. Meagurkoan nik ez dut zentratu nahi izan igual eh, leku tipikonetan, es baku keren nahi dugu zer zerberesia. Karo, gu behar unizidadean nahi dugu, esbitxikeriak. Hori, eh? aguk es ez dugu hau behar maizatea, bat turismoa, bat turismoa, duzko miliak, daude, ez da. Kontatzea hor, edo zen gauza, hau leku guztietan entzun daitekeen edo zer. Orduan guk pilatu ditugu, destina porak kuriosoak, kriz ekologikoarekin erau nolabiteko lotura daukatenak, Eta, egia sanik esan arduana, ba, nire, inguruko batzuk joan direna. O sea, nipereza arretu ninduan, baia. Aipatuko dugun lehenengoa, da... Izenak esitugu ezango. Eta es... <risa> Sri Lanka, ez da? Sri es Lanka. Ba, Sri Lanka, egia san, kasunaiko paradigmatikoa da, zertzeko, ba, petróleo eskasiak edo, senora kondoriokokitxaken, ez da? Me... Bueno, Sri Lanka jendeako katzeko, da, hor India azpian dagoen... Irla... Da, Malkoa edo, deitzen zailo batxik. Irla Puskabada, e, handia da. Bai, bai, bai, bai, esente handia. Hor, Indostaneko peninsularen egualdean dagoen uartea, hainbat izeneuk ditu historian zehar, Balanka, Zelan, eta ordoan batzuten esagut izan da, eh, ba, mila izenen uartea moduan. Ez da, garaik uh -huh. kolonialan, Zeylan, deitzen zen. Ba, bueno, ja independentsia nortu estean, Zylanka izena ipingizioten, Eta horra, bueno, krisi ekolomiko oso-solarri handaudez, hartuta, hori zan behar da gobernu handaude naiz dela, ba, bueno, ba, familia bat, raiapaxa, hori bai, rajapaxa familia, hori, familia zda, ba, gota rajapaxa da eh, presidentea, eta duela arte bere anaia zen lehen ministroa, Da, bero, bueno, ba, familiako beste kide ba, bat zituzten ministerioioetan eta hainbat Mai e, postutan Hor e, kalkulatzen da ba, familiaren eskuetan momenturen batean egon dela herri Lankako aurrekontuaren ehuneko lauro gea. Na ba, demokrasia era bateko ez da guztiizkarguna. Bueno, aukeratuak izan dira? Eta orduan hor gertatuna da azkenen urtetan ba, krisi saonagon dela ein nahiko handi batean. Covid emere txek erain zuen turismoaren geldi aldiaren ondorioz, eta duan Zirlankak saltasunan diak duela nazioarteko dibisak lortzeko. Taka, zer gertatzen da, Zirlankak ez duela ba, erregaifosilik produzi txen, bueno, guztia txen. Oduan hori guztia importatu behar zuten. Eta duan horrek eragindu ba, arazuan dia, ba, er, petrolearen presioaren igoerarekin, Zirlankak izaltasunan diak duela petrolea importatzeko. Eta duan hori ikusi da, Zenbatera nago, dependentzia daukon gaur eguno gizartek petroliorekiko ez da. Ze petrolioskazia horrek, batuta, ba, garai lehor batekin eta duan hor, Zilankan hidroelektrika handia daude, Zilankan justo bai, urkantia ur handia dagoela, baina, ba, otzaia martzo aldean, lehor te garai bategon zen, eta urduan, ez egoen naikoa urk, Ba, elektriadea produzitzeko. Claro, egon zenador, ekaitz perfektua. Hori da, alde batiz izan euken, a, zaitasunak argindarra produzitzeko, ze ez egon naiko aur, orduan fue sortu soltubezen argindarra eta ez egon gasolinari, horretarako orduan e, ba, hainbat e, itxalaldi egon dira, argindarraena, ba, amar orduko hau batzutan, batxuta, batzutan saspi ordukoak, amairu ordukoak, baina gotzaila marzoa eta pidian zehar, egon dira ba, egunero hori ba, apagoiak egoten e, Zilanka osoan zehar, ba, ez egolako, nahikoa bariabide horretarako, gasolina, razionamendua raziona egon da. Gero ere, likagaiekin ere arazuan diegon da. Zika, ozekeratzen da. Nei kasaritza industrialak izugarezko dependentzia daukola em, abono kimikoekiko, ez da, ungarri kimikoekiko. Eta ungarri kimikoak, ba, bueno, horreko zaioaren batena saldutugun moduan, ba, gazarikiko eta petroliorekiko dependentzia daukete honen produksioan. Da, oieke ziren Zilankan produksitzen, oieke importatu berzinen. Eta horrek ez nahi zuen, bat ibiza erabili erabilibar zela horretarako. O da, egun batetik bestera, Zilankako gobernuak erabaki zuen, debe katzea eh, ongarri kimikoak. Habitu, zendo. Tan, ja. karo, hori pentsipioz, ba, bueno, pentsatzen zaken igual neurri dela, baina hori da, eper tainera behar den neuri bat. Kari, karo, egun ba, batetik bestera, planteatzen baldin badoz, eginolako formakuntzarik eman gabe, eginolako planik egin gabe, ba, ongarri naturalak lortzeko, ekar horretarako, ba, behar duzu edo ganadua, edo komposta, Osa, zerburra ongarretu behar da, berdin, berdin eh, nekasaritza ekologikoan. Eta duan zaiagoa da, lortzea ongarretu. Egun eh, ba, bueno, batetik estera behar debekatu zuten ongarretu kimikoen produziua. Orduan, orduan, ba, Ordura arte, era industrialean produziatzen zuten nekasarien eh, usta, oso oso izan zen. Ba, uneko geta margutxiago edo gehiago. Orduan, tradizionalki, Zailanka egiten zuna zen, esportatu, hainbat eh, nekasar produktu. Ba, Bye. tea, arroza... Eta bar, haurten ba, bueno, eukik dutuzta inkluso zaitasunak e, euren populazioa elikatzeko. Hor ere, batzuek, bueno, las malas lenguazetzen dena edo zaten dute, igual hau ere, zela jokaldi bat nekazari txikiak arruinatzeko, eta horren gero ba, e, lurraren erreforma bat egiteko, eta lurrenak aparamendu bat egiteko Zilankan, ez da? Ba, hori bat zene burua, nora bide doaz, eh? Milioi, milaka eta milaka nekazari Zilankar Bai, bai, arruinatuta daude, eta. Esan berda ere, claro, ba eh medicamentoa kera importatzen dituzterasi la Lankatik. Orduan or ere arasoi sugarri egonda, alde batetik, claro, ospitalak ere, ba erdi argi barik momenturen baten, medicamento ere faltan egon dira Orduan, bueno, ia sanni batek sanciano Basque Lankara noa. Bueno, eso no. A, be, es geiesan... egokiena. Ikertzeko oso interesgarria da. Baina, bueno, ez da Ikertzeko ai. Baino... Hombre, aquí están igual de experiencia o sobresía. Igual los rasoas y tu gona es Gero, ba, egonda altxamendu zibil bat, nimen nengo mitartean Karo, parte hartu dut, eh, eso Hospitalela <risa> joan me dizan nahez, baina ez egon hospitalik Gordo, claro. anestesia berrean, ipiñate Ba, horrela egur bat, agoan Eta, eta venga, horre gendeate, bakuntza bat eta... Joder, esperientza bezala oso uniko, eh Bai, hori, hori Karo ori, ori nio gano nintze, no, esleakako altxamenduan rajapaxen kontra Horida, horia Joder, full experience Iltseko <risa> sorian, nengo nintze bai. Joder, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai o sea, Es que, olako esperientia arriskutsuak saldu egiten dira eh? Hori da, hori, beste, beste esperientia Naiko kurioso bat da orain apura geldi egon dena Hau bezko bidaren gaitik baizik, eta beste, beste gertakari baten gaitik es. eta Zernobileko zentera nukerrera Bizitak Ientaik claro. egon jekin godu, Zernobil dago kokatuta Eta hor bat e, Ukrania Sobiot-Rotasunan parte zenean 2008-2006an Ba iztripu nuklear bategon zen Ba fukusimako arekin batera Historia egon den iztripu nuklear larriena, zango nuke eta da, bueno, zonalde guzti hori evakuatu behar izan zen eta hori egon da ba, gizakirik gabe urteak eta urteak, ezta Hai. baina noiz arte, ba, bueno ba, turismoa hain fuerte torri dena nela arte, ezta eske turismoari ezin zaizki bateak itzi hori da, hori, ondamendi nuklear batek ere du turismoa gelditu eta duan ja, ba, bimila marringuruan edo ja, si ziziren txernobilera turrak antolatzen Hori interneten bidatzen madu Txernobil Tour ikusiko ba, UE4 realde bat dagoela Hori zaltzen hori ba, iragartzen dute otxaian geldialdi aldi egon zela ba, bueno, ba, Gosteo dake un moduan, ba, gerra hasi zelako Baina lasai entzune maiteo ze, Uda honetan jona emaldimatu zue Txernobil zitatxera Ja zabalik egon goda ah, bueno, Gostean ja zabalduko dute, eta uda noreukiko Zaukera alde batetik, ba, ondambendi nuklear bat Ikusteko zenan izan zen, eta igual Ba, ondabendu nuklear berri bat bizitzeko hor zuzenean, edo, gerra Karo, bat, edo... Ikusteko hor gertutik, edo... Hori da, eh? igual nengoen aza, Zilankara, Taltzabendu Zibil bat, eta gero, Ukraniera eta hor, ba, gerra edo... Ezan esan dugu bueno, turra hoekan. Kar, eskenean, Ukraniak behar ditu divizak, guai, ba, eh? Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da. Ezan behar da, ja, bueno, 2.000 marran jaz izen hau, ba, zabaldu zen turistentzako, eta 2.000 marrin guruan ez dut aurkitu data zehatzatza, Alde batetik, eh, bat Txernobil seriaren ondorioz, horrek mm. eh, asko handitu zuen, or, agertu zen tripad baiz horren, como destino oro, ah, onda katuta Txernobil, Orban mia marautik, mia emeletzira. <laughs> oso ondo baloratuta, eh, ondako. <laughs> Eta javi, mia emeletzian ere, eh, ukaraneako gobernoa, hasi zen, ba, benetan plan potende bat planteatzen, bat Txernobil bihurtzeko, ba, turistentzako... Ba, leku leku panegabedo turistentzaiko turistrap bat edo, claro, eh? bueno, azken Claro gu eguzki artzera joeten garenean es algau de bai, eguzkien Radiazio radiazioa baja sortzen, pues bueno, pues bai, claro. Claro, horariña o gainena, eh? Hori da. Igual horra ahora este intuso, por guchiago algún eta ya... eta Moreno gehiago Hori. <laughs> Ba, bueno, 2000-2010-an -2000 Ukarriako gono, kipiñeusuen blantzan, plan bat sustatzeko txerranobileko turismoa eta horren, elburuetako bat da bihurtzea UNESCO-ko gizadiaren patrimonio. Baina, baina hortarako es da behar como zehu ser positiboa izatea. Bueno, zeleskik hori positiboa dela, es eh? ikustea ba, selan ba, ondamen diogorretatik ba, gizakiak ala ere zehu ser positiboa lortu den atzera txea, es? Claro, pues tipo Auschwitz, es. Eh? Hori da, ba, jende haus bitzera, bandin badoa zelfiak egitera, ba. Zabetik izan goz Txernobilera, eh? Eta zero zer positibo, eh? Zartxiba, i... izadiaren patrimonio. Claro, ba, pentsatu zen, ba, like, lortua dituzun ez da? Txernobilen egiten mazitzen, argazki bat, erakutxiz gainera ra, rabiazioan eurtuz, eh? Eta ez den bitu, betu zerako nagoen, hemen Eta beitu ze hondo. Bai, hor, eh, bue forri aldau, benetan, oso gomendagarria da, txernobil.tur, or hain bat argazki dituzue eh? Orere esaten dizute alde batetik, ez dago la inolako arriskurik, radiazio librez eurek egin dituztera konpainia horrek, tour konpainia horrek, gainditutela estudio Osso Sofidagarriak. Bai, que con la calma. Gusti científicoa que taores dago la inolako arriskurik, baina hori bai. Chernobyltasiko sinatu berduzula papel bat esaten. Gero hortik eke dituzun Ondorio, <risa> osasun ondorio tas, eurek ez dutela inolako ardurarik arte. Arresk. Zer sartu nahi kotutez? Eta gero, claro, esan berdaia. Bueno, Michael Berman hauden zientzialaria si kejatzen. Sella, ba, oso somatizfikatuta du den Lekuetan agertzen diren fenomenoak Erratu direlako Balconin kasuriko orain dikuste dute ez dela egon bueno, bueno. Momentuz, baina ikusiko dugu Baina ya, adibidez, claro, eh, hor Txernobil zientzioaren entzako Soleku intezgarria da, ez bai Erradiazioaren ondorioak eta baita ere Fauna eh, ba, gisakirik abeko Gune batean, ez da? Ez claro. or, Txernobil ez dagoiaia gisakirik Gaur egun eta orduan ba hor fauna e, garatu da, ba bere kabus, es. Han giza arragina eduki duen ingurune bat, gero nola e, gizakiak enten baldin badituzu ingurune hortatik, zen holako garapena eduki ez? Hori da ekosistema sen garatzen den, es. Eta orduan hor, ba zientzialariena komentatzen zuen, gensuen sen, ba begira kai ikintzen ditu ora eskutuan. Ba animaliak asteko eta hain batkaman desagertu sirela, seguraki turistek la edo eta den Agertzen zen horre eh. O ba. que tipo eh, Bartzelenako la Ramblas era jutea bezala eh? O sea, la portu baldi zutela Zerna oh, yeah. huyendeak eh, no, eh, ere Zaiatzen da ateratzen zerna huyende no, tipa Erradiazio daukaten objektuak ah. Gero etxera eramateko suvenir modu eh, eh, Ya, ya Eukitxeko hor zure Zure, zea oh, yeah, Radiazio eh, iturri propio, eh yeah. Zure guzkitxikia Karo, moreno nuklearra urte oso anzear Baien deak Berlineko arreziko gauzak eroten ditu Mo, ba, jo, bat Txernobileko ba, ba... Zapata bat, orkoa edo... Hori beboi astertzekoa da e, Berlineko da, ez Kaskote bat eramaten duzu Eramaten duzu etxera, azkenean Ba, e bueno, gehiagazan gehiagur, gehiagra timo bat Timo bat era, bai Berlineko astetuko garen uor e, Berlineko arrezia Zati saldu diren, segura Berlineko Ezia izango zen, ba, mureia txina Oinondiagoa, edo, edo, segura mundu Ainguratzeko besteiko hasta Eta hor, gero ya, pasatu gaitezke, Chernobyletik, beste destino oso famatu batera, ez da top boste anegon, ez, baino interesgarria garría dana eres, ba, faraoyen te... lurra. da gero ere patuna eren egipto, ah, bueno, gaya santurismo lekunenko típiko, ah, esta, baña ere, bueno, ba, bere arazoa quedo, uki euki itxake, esta, Beres, sí, Bereski eh... Egipto nahi patu behar dugu, balen bota dugun ura, ezta eh, Claro, Egipto bensatu behar dugu, errealde oso handia dela, ez da, subma panikusten zuta Erraldo ya da, da Baina Egiptoaren parte deiena basamortu uchada Ese san Egipto dago, ba, nilo inguruan, orba ur desente de dago, ezta Benzen zago banilo, munduko ibai lusena dela, eta ba, oso emari handia dago cola, ezta Nilo eren inguruan idar Egiptoren... Tambien eren euneko lau ingurukoa, ez. Eh? Bada, Egiptoko bizteren euneko lauro eta masazpia eh, nilo inguruetan bizi es da? Horrek badiraazten dugu, nilotik campo egipto ez dagoen ba, eser, es da? Eta es da jende gutxi bizi Egipto, eh? Eunda bat milloi pertena bizitira? Horri, da, os da betxe desagun, eunda bat milloi horrek ba, nilotik hartzen dutela euren uraren parte handiena hasta que beste zenbait zonaletan, bada, da, da, da, da, Eh, desaninizadora batzu, baina, bueno eh, euneko, uraren euneko larotamos hortzian, ilotik, hartzen da Egipton kontzu den ura, eta gainera eunda bat milioi pertsona bioi, gaitu beza eskia urtean doazen, amairu koma zero milioi turista, ez da eta horretu berduguna da, ba, uraren ari da, ya ba, planteatzen ari dela, klima aldaketaren ondorio seguraski, uraren gerrak, gero eta oiko gok, bihurtu aldilera, eta hor, puntu oso bero beroat, Egipton daukagu izanek nilo guk beti e, Egiptorekin identifikatzen dugu baina niloan gora joan eskero hor ba, beste herri batzuk agertzen dira Klaro, Sudan eta Etiopia hori da, eta hori berezik Etiopiak dauk hor proiektu bat e, urtegi erraldoi bat egiteko bai, Pirjaioetaren e, urtegia edo la presa del renacimiento hori da, eta izango da naiut izatea Afrikako handiena hori da e, e, Zer luke goluke? Etiopiak hartuko lukela, banilo eibaira edoan uraren parte handi bat ja Etiopia gestionatu alko lukela eta erabaki alko lukela noiz zabaldu eta noiz hitzi. Tau da horrek ba, izu areskoten txioareagin du Egiptorekin, duela pare bat urte Egiptoko defensa ministroak planteatu zuen, preseu dela edo zein momentutan e, obrak bombardatzeko, or, or, bombardatzeko. gerra bat abieraziz eta taudan ikusten dugu zelan den eh, leku bat nun, bueno, em... Eh, Idiriko ki araso handia dauden eta claro, ba, pentsatzen agun turismorekin, ba hori areagotzen dela, estaba, pentsatzen, es spa, eh, eta ba, es claro, Egipto algorithmaso, imagino tu Udan, luego de Egipto ba turista moduan aiko duzu, ba piscina bat egotea edo claro, uh, experience, Hortarako la cove, verdad, piscina bat, de. Bai, está. Eta, bueno, buru, si beste, e salto, esta bueno, va samortu diburu hitzekitan, ba beste, ba samortu batera. salto, ¿está? Claro, año ortara juteko, ba Igual cantaba Temidez y en día Jaquingo de no una guasen. Esta. Claro, no era no era no era Jungo no garana, ¿es? ¿eh? I am just a devil with love spare soul. Viva los make. Viva los make. That... Nora yeah. eta Las Vegas, edo? Hori da, Las Vegas esan behar dugu badela munduko hiri bizitatuena turisten gaitik Osa, ja amaitzeko, baina dugu zeu zer masibo, amaitu ez da Urtean berrogei milioi turista, baino gehiago jasotzen ditu nebadako irionek Eta, bueno, lehen esan dugu moduan, iri hau dago basamortuaren erdian kokatuta, ez da Baina bai si asiera batean hor fundatu zela herri bat, baselako ba hor basamortuaren erdian segoen ba balanda batzuk edo, ezta, hor uru sent dezegoela. Bai, ur, bai baiara da, eh? eta justo hori konparatuta inguruan dagoen ba basamortuarekin, se basamortuada. Oh, bai, hor justo bai zeudela, pues Uriturria, que es basegoen ba manantial batzuk, es, eta orduan hor bai zela como relativoki baiara emancora. Uri, eta urti dator izena, ez da? ba, las vegas izena. Eta duan, hau iria fundatu zen 2008-200 urtean, eta 2008-200 ja udal propioa eukizuen, ez da? da. Hau, jazira batean zen, herri ba, txikitxo bat, ez da? Baina joan zen urteekin o hor pentzatuhar dugu dagoela erdiko bidean es? Puntu, eh, hainbat puntu tik, ez. hainbat puntetatik batez Los Angeles et juteko 6 Lexi kira edo juteko ba, eh, egogaldeko estatuetara? Es? Hori da bertatik pasatzen zen Union Pacific tren mide ez da horikusten dugu berrio ere ba turismoa eta azpiituren arteko lotura. da. Eta bere ziiki dago eta Margarren amarkadan uki zuen hasi hor ja garatzen gaur egungo Las Vegas edo. Tal egon ziren bi faktore faktktoroso importante. Alde batetik fakturen legala eta jokua legalizatu zena ebaan,zuk bakarindtan oinarri duko hirigatu ukitzekoa. Hori legala izan beharra edo semilega behinzaez. Eta gero beste gertakari bat azpiegitura handi battiknin lotuta eta izan zen juber urtegiaren eraikuntza. Mm -hmm. Hatzen zela be mai zu rizko obra bat Colorado, ibaien ereik izen urtegi erraldoi bat eta hortik juber urtegi horrek emalazion Las Vegasi argindarra aldi batetik eta bestetik ura, ez da, zebentzat ba, basamortu erdian, bai, ura puru bat zegoen hor baina hiri claro, berda... ba, bat mantentzeko ba... nahi baldin baduzu zuri iria ez da, ur dut, urkontxumoa ziurtzatu behar duzu hori da, hori da eta gero ja, ba, bueno, jarraitu zuen garatzen horreindik hor, ba, bueno, zizena puru bat eredua, gaur egungo eredua garatzen, bai oraindik asko faltazitzaion, ez da Eta hor, garra eta margarra markaetan, baukizu hori impulso importante bat, hor lehen entzundugu Elbiz, ba, Las Vegasi kantatzen, ba, Luis bueno, kontratatu izan zen hor Las Vegasen, ez da, eta gero beste gertakari batek, ere nahiko bultzatu zuen. Bai, e, eta eskerrak eman behar diogu, ez? Las Vegasen loraldi horri, zein eman behar diizko eskerrak? Ba, agian Fidel Castro eri. Eta txege balari, hori esango bai. luke, gaurungo Las Vegas kubatar iraultzari, izan ere kubatar iraultza gertatu zanean, karo hor pentsatu behar dugu batistaren diktaduran, kuban bai, eh, diktaduran ba, hor bat zeudela eh, laabanan, hainbat kasino, hainbat inter... Bueno, bai, eh? bueno, bai, bueno, bai, eh, Amerikaren putetxe esan laabanan La gertatzen zen, laabanan geratzen zen hori da, eta karo hor, haiegatu zanean kubatar iraultza jegol komandante imandoa parar Claro, hor zegoen enprenderadore horiek oye que estaba, a mi sí sirena hor euren ogibidea nobleas. Hor da. Baion Meadowsen sirena Bestelekuatera. Bestelekuatera. Eta claro, hor mafiaren kapitalaz, esango dugu hori Dinglado guzti hori montatu zutenak izan ziren, izan zirela mafiaren dirua egin handi batean. Ba, hunber izan ziren nora eta Las Vegas era. Claro, horia. Uano rekusioro, ba bueno, Ba, mafiari ereskertu behar diogula johanan izatea lasbebasera, ba, jolastera moskortzera, drogatzera eta... mm, bueno, bizioa, ba. bizioi fornizio hori da, baina, bueno or, berreta margarren markadan, irurreta margarren markadan joan zen garatzen, eta hori zifrak ere oso osoa direlgarria dirak turismoan zifrak 1922 eta margarren urtean 6,8 milioi turistas igorik, Ba ja? bada desente hiribaten txako, pentsa ez gaur egun venezian beratzi 0,2 milioi turista da zela urtero Ba, bueno, Las Vegasen ja milatzen dira eta marrean 6,8 milioi Milatzen dira eta marrean ja amaika bilioi Bi milan Ogetairu milioi Eta gaur egun ja Berrogeta di milioi Pertzona Munduko hiri bizitatuena Las Vegas da Jode Eta ba, maia errakutzi nahi genuen Zerlene esan dugu, karo Gendea zi jola Ze oser berezea bilatzen edo Normalen ere turismoa badago Naiko lotuta e, Ba, territorioarekin ez azkenan zu Soaz bizitatzera Ba, ez dakizan monumento Ba, bueno, monumento hori egon behar da edo ba erromatar bat, edo Pariseko monumentuak ed ondartzabera bueno orego mba la ondartza es mala ba, vegas e kadiras tendeu nada bueno ba capitalismo las vegas en bailor duela turismo nako iriba sortzea e seresetik eta hor ba, bere artifizialidade horrek ere erakartzea, esta ba entonces dago la Eiffel bat e, bueno em, templo greko Falchuak Bueno, vai. hain bat gauza fatxu Hotelak eta kasinak dakaten forma Badira Horia este... Mul Mulan Rus bat usteo dago, vai, dago Rus, bat, Ba, fatxutasun horrek eren Norabiteko xarna bat indigo Las Vegasi Eta Las Vegasi lortu du Munduko Iri bizitatuena uh -huh. izatea Eta horre ere norabitek ikusten da Bueno, ba, lehen Detroit zen Kotxearen iria, ez? Es? Estatu batuetan Ba, horrein, apur bat, e, postmodernitatean ja ez, daukau, ez da, industria lotutako iria, baizik eta, Las Vegasen daukau turismoaren iria, ez o sea. da. Otsia. Ezan behar, datu kurioza moduan ere, Ba, Las Vegas dela, estatu gotuetan, e, sindikazio maila handiena daukon iria, o ezkeran, sea, karo, hotel, makro, hoteloiek dira, ba, lehen fabrikaziren moduko, ez hor, mila langile daude, eta hori, errezagoa da, lan gioiek antolatzea, eta hori, lan banditzen alde, burrukatzea, eta gairea, pentsatu behar du guere, Las Vegaseko Ogi bideak ezin direla Añerrez deslokalizatu Karo, nola Karo, se yo Hor Ez basa de Las Vegasen Ba, bueno ba, igual beste turismo bat duzu Baina Ezin duzu Las Vegas osoa Beste leku batera Mugitu, ez da Hori da Eta Hor bebai pentsatu behartugu Ba, adibidez Karo mm, Gaur egungo Kontxumo guzti hori Urana eta Se da bere inguru horretan. Horietan Las Vegasek ere garamatsa pentsatzera ia gaur egungo turismoa masa fenomeno moduan eta gaur egungo turismo eredua ia sostengagarria, eh? Sekoia Las Vegasenor badaude ia, ia... Ba, limitera aur kontsumoan. Bai, da bakarrik eh, Las Vegaseko seire humilla vista en inguru ust ditola Las Vegas, vera oh, eta yeah. gero gune metropolitano bi milioi inguru de la cosa de ser, asi que dituzun Gero berrogei milloi Berrogei milloi Bizitari Hor claro. duan Hori bueno Igual egoera normaletan Igual neguan Mantendu daite Que mea pentsadezagun honen Klima aldaketarekin Gero eta lehorte Andiagoak Gero eta bero andiagoa Eta gero eta turismo Tageiago baldin badada Las Vegas era Hori momentu bat, baten Ezingo da sostengatu Edo pentsadezagun Bueno eh... Bargindarraren mantenurako Araso daudela Hor Las Vegasen Kampo aldean berrogei gradu edo gehiago egin gehi ditzake. Hora, aire egokiturik hirik gabe, sin da egon. Bueno, Hora, Las Vegas ekina meituna genuen, apurata dirazteko, ba, ia benetan eh, turismo masivoa o gero tandiagoa, ia momenturen baten segurazki, ezingo da sostengatu. Ose, petróleoa eskazagoa denean, gasa eskazagoa denean, ura, bera ere, eskazagoa denean, no la sostengatu ere. Hori, da. Igual voltatuko da, berrino non nobla kagartuko dira, eurek bidaiari desente bakar moduan, eh? De beste gustioei, ba bueno. Gu guia sin dugu la. Ubi sin modugu vida ya tú. Suismo de... amaiteu Berriro ueltatuko dira. Eta errekusio publikoak. Hori da. Eta irudi Sarbargarri horrekin bukatuko dugu gaurko saioa. turista Maite. Donosti Abuztun Gecho sea te. Artasun trena amarak aldea. Tajun bildurripe barrukaldea. En berdinego del balconi. Men di vuelta polique, caitili onin. Gañe aperta koan, pocho cañ. Batean gran fader bolotan tokan Turist ez gau hon, turist ez gau hon Gauzare derraktare altzota lazka hon Turist ez gau hon, turist ez gau hon Eta Galek astai bericit, gastai bericit, is now plain Min es daweser, lassei e otte Onea ez da ignor de tonzen. Sa che porik kai, ta andar es alon, ta prendi lorren. Tu distesto jo, tu rist bazkaldu mutri kon. Tu rist Ich es goch ho Du machst du moder father doch uh, ah perdón uh, aquí si quiero comer bueno Uf, aquí vacaciones todo cerrado aquí solo yo fiscu y el perro pa comer a donosti uh, no gusta donosti mucha tristeza Yo no soy turista, yo viajero. Ah, besteak, viajero. Kaixo orestik esan eta.